здравето. Природата е неизчерпаем резервуар на енергия, от която човек може да черпи, за да поддържа здравето си. Учителя е дал много правила и методи, как да се ползваме от силите на живата природа, за да бъдем здрави. Човек, за да мисли добре, трябва да бъде здрав. Никакви болести не трябва да отвличат вниманието му. Кажете си, моето тяло трябва да бъде здраво. Той е клетка от великия космичен организъм. Смъртта идва, когато в тялото влезе неорганизирана материя. Когато всичката материя в тялото е организирана, човек е здрав. Неорганизираната материя в тялото причинява смъртта. Например, вие се съмнявате, гневите се. Щом не сте внимателен, завистта, съмнението, гневът и омразата внасят в тялото ви неорганизирана материя. Искате ли да се ползвате от енергиите на природата за своето здраве? Най-добрите месеци са април, май и юни. Тези месеци носят грамадни богатства. Ако човек използва енергиите на природата, за един месец може да се обогати с нея. През пролетните месеци е добре човек известно време през деня да обработва земята, да копае. През лятото, когато вали дъжд, да излиза да го намокри дъждът за малко време. Пролетният дъжд е напоен с магнетизъм. Една дъждовна баня е равна на 10 обикновени топли бани. С 4-5 бани човек може да оздравее от някои болести. След като се намокрите на дъжда, ще се приоблечете. Порите на организма трябва всякога да са отворени. Първата работа на ученика е да отвори порите на тялото си. Те се отварят чрез изпотяване при пиене на гореща вода. Горещата вода, която човек пие, помага за разтваряне на оттайките в организма. От друга страна, горещата вода предизвиква изпотяване. Чрез потта се отделят отровите от организма. Земеделецът, като работи на нивата и се изпоти, трябва да се преоблече. той трябва да излиза на полето с запаса на риза. Добре е болният да носи вода с томна. Така се подобрява кръвообращението, развива се дихателната система и се предизвиква изпотяване. От друга страна, човек, който носи вода, приема от нейния магнетизъм. Така могат да се лекуват много болести.